Що прийшов йому від батька, якого і він був дитиною. Господи, невже він справді був дитиною? Його щось почало давити, тому розстебнув коміру відчув на грудях тільце золотого хрестика і до болю вчепився в своє останнє золото, ніби воно могло порятувати його. Лаврі підвів голову і глухо запитав. Може, маєш останнє бажання? Жити хочу. Жити, сказав безнадійно. Віюся мене. Та про це треба було раніше думати. Сумно, відказав Лаврін. Віднімайся на свій хутір. І от він, знесилений, витіпаний страхом і болим, Став посеред тієї землі, яку йому нарізали за чорну зраду. Не знаючи, де подіти руки, сунув їх у кишені і намацав згарок саморобної свічечки. Є в мене, Лавріне, останній. Що? Магазанник виняв згарок. Хай погорить святий віск. За упокій душі. Що ж запалюй?» Базаник запалив свою свічечку, вона випала з неслухняних рук раз і вдруге, тоді він вкрутив її в землю і шестеро очей схрестились на сумирному вогнику, що пахнув тепер медом і літом. Доля не зробила його пасічником хоч на цей крутіш часу, і в останню свою хвилину він не так винив себе, як свою фортуну, хоча й знав, що не вона винна. Коли свічечка догоріла засередину, Магазинник знову глянув на ставок. Почув, як на ньому враз осінні зашуміли очерети, Почув мову води, Почув лопотіння пташиних крил. А далеко-далеко за ставком, На глибоко врізаній у м'яку землю дорозі, Замаячила самотня поста дівчинки. Вона йшла до ставочка І щось розгойдувала в білій хустині. Враз ним струсунуло. «Невже це Оленка? Невже це його Оленка?» і Він простягнув руки до дівчинки, скрикнув, і це був його останній крик. У грудні вдарили такі морози, що тріскались дерева, Різкалась земля і крига на ріках та ставках, навіть у терплячих, обвішаних паморозів верб відчахувались руки, і тоді на старих ніздрюватих стовбурах червоніли промерзлі рани. Через холодночу побільшало рідного люду у пристанційній корчомці Фреєлінь-Ярини. Завжди можна було закропити душу пахучою сливовицею, скаженою горілкою а закусити холодцем із хроном, кручениками, домашнім кендюхом, кров'янкою, просолом і отими з ніжною скоринкою пампушками, які самі просяться до рота. Навіть звичайні приклашені в росолі пелюстки з олією і тмином приносили хвалу привітній господині, на яку витріщувалось більше, аніж треба, різних буркав. Але нині жоден німець, ні осілий, ні транзитний, не заглянув до корчомки, яка в патенті, виданому міською управою, запишно іменувалася таверною. Та й на сьогодні фашисти загубили бундючність і сміх. Чи з холоду? Чи щось інше сталося? Охоплено непевними передчуттями, Яринка випроваджує з корчомки двох балендрасників, які не стільки заглядали до чарки, скільки їли очима Фрейлін, ставить на варті по той бік дверей милогубу палянишницю Зосю, а сама кидається в прибочок.